פרק כ בשנת בוא תרתן אשדודה, בשלוח אותו סרגון מלך אשור, ויילחם באשדוד, ויילכדה. בעת ההיא דיבר ה' ביד ישעיהו ונמוץ לאמור, לך ופיתחת השק מעל מותנך, ונעלך שלוש שנים אות ומופת על מצרים ועל כוש. כן ינהג מלך אשור את שבי מצרים ואת גלות כוש, נערים מוזיקנים ערום ויחף, וחשופי שת ערוות מצרים. וחטו ובושו מכוש מבטם ומן מצרים תפארתם. ואמר יושב האי הזה ביום ההוא, הנה חום בתינו, אשר נסנו שם לעזרה להינצל מפני <הנה> מלך <הנה> אשור, ואיך נמלט אנחנו.